Навіщо купувати, коли я можу робити це сам? Я встаю і йду до озера. Він продовжує чекати, поки свіжа зіснув дитина, пошкребив пальчиком об стіну альтанки. А я довго вдивляюся в непорушну гладь озерної води, як от дзеркало. І нічого, окрім Відьму подібного обличчя не бачу. Ця стара відьма – я. Але таке відкриття не кидає в дріж. Просто фіксується в пам'яті. Відьма. От і все. Колись мого чоловіка возив персональний водій. А тепер чоловік везе тачку із непотребом на смітник. І робить це так уміло і природно, ніби дотепер тримає пакунок із загорнутим у нього пістолетом. Чому я згадала про пістолет? Я ніколи цього не робила, але згадала. Перемкнула тумблер, мабуть, із Наталочки. Та ось Наталочку забирає її непутяща мама, і ми до осені зустаємося знову на самоті. І решту часу читаємо. Читаємо більше, аніж за все попереднє життя. Ото і всього. У дощ мені мериться дача колишньої подруги-докторші. І та ніч, коли оцей ось згорблений і тепер лише з двома волосинами на маківці чоловік примчався з краю світу, щоб врятувати мене від депресії після невдалого замаху на власне життя. Уголос я йому ніколи не нагадую той час. Ми взагалі не говоримо про те, що з нами колись відбулося. Так? Наче це стосувалося когось стороннього. Може тому, що ми вже все проаналізували раніше, розклали на незмінні полиці, впорядкували для вибіркового вжитку. Було то і було. А тепер? Тепер ми такі древні, що не випадає навіть у думках, вертатися в часи свого найгострішого дуренства, як не випадає в часи хронічної хвороби згадувати сезонні її загострення. Та хіба ми владні над цим катом пам'яттю? Тому і збиваємо її з надійними пігулками, неначе наче цвяхами, думаючи, що сон, як смерть, зітре дорогу до спогадів. А дорога не стирається. Дорога до спогадів з роками лише вгризається у реставровані деталі і мордує гірше від єзуїта-інквізитора. Багато років, та що там років, десятиліть, нам нічого не боронить спати по діагоналі чи в поперек ліжка. А ми спимо, чи вдаємо, що міцно спимо, поодинці, як справжні аристократи в різних кімнатах. Хіба що серед безсонних ночей прислухаємося через відчинені двері до дихання одне одного, страх можливої втрати одне одного, безмовно, висить над нами. Його також мучить безсоння. Але жаліючи мене, чоловік тихенько встає посеред ночі, підходить до прочинених дверей, спирається на одвірок, слухає, чи я ще дихаю. Я вдаю, що міцно сплю. І тоді тихіше від котика він Чалапає на кухню, стає біля темного вікна і дивиться в ніч, як у люстро. Що він там може видивитися? В такі хвилини мені хочеться обняти його лису голову, притулити до запалих грудей і плакати так, щоб було чутно на іншому кінці міста.